Was sama fupi sana kwanza sisi wananchi mtu kiia mtu anapenda chama anacho kipenda vile vile mgombea ana uhuru wa kuingia chama nacho kibena na kugombea mahali pota lapo vapenda itakayotegemea ni wananchi wataka mchagua jambo la pili katika uchaguzi huu, iwe katika kamp campaign iwe sisi kwa sisi siisi mitaani tuwe wasitaarabu uchaguzi uswe sababu ya ugomvi uswe sababu ya ugomvi Tuweze kutofautiana bila kugombana. Au bila kutusiana Au bila kutuumiana Jambo la tatu. Mtafute kiongozi mzuri, atakaye tufaa. Sio kwa swabi yote ile. Hiyo, hiyo isiwepo. Ntano, ukabira. Vistumike kama vigezo vya utaguze. Au mtu kujinadi kwamba anaonewa shauli ya dini yake, hapana. Au kuonewa kwa swabi ya dini yake, yote mbili. Mwetokai, ukada, kutsu, kutsu, mimi meonewa kwa swabi ya dini yake, hapana. Ha, mtu wa sionewe kwa jina jini yaki. Na asitumie dini, kunji, kunjifanya watu wa, wa, wa mwone huruma na hiyo isuwe wazi hiyo. kitu kimoja amba kitu kwa nacho. Na hiyo tukwende nacho. Pasi. Tunawe mpenda, tuta